Slovenský rozhlas Literárno-dramatické centrum vás pozýva vypočuť si rozprávkovú hru s pesničkami Barón z Hobsa Pichu. Podľa literárnej predlohy Klemensa Brentana v preklade Berti Barčovej prerozhlas zdramatizoval Svetozár Splúšanský. To sú moje deti Sedem milých detí Krásných ako kvet Volajú tie deti Anielici svetí Kto ich raz len stretol To teší svet Ja som prosím pondelok Ten vždy prvý v rade A ja prosím v vtoro s vo na brode, ja som streda, dobrý deň, a ja štvrtok šťastie. A mne piatok hovoria, pri mne láska rastie. Teší ma som sobota, krásne že som týždeň Ja a moje deti Zme tu k vašim službám Prosím, želáte si Radosť, smutok, nádej Prirášame vám Rozprávočku krátku Ako život sám <sík> kam, kam? Deti moje, vráťte sa Či sa to smie? Aby sa týždeň takto z ničoho nič rozutekal, alebo dokonca stratil. A prečo nie? Smie. To máš pravdu, milá Nedeľa. Raz ste to už urobili. Raz ste sa už niekomu zo života stratili. A komu? Ty sa na to nepamätáš to rok, a to si vraj z nás všetkých najmúdrejších. <laughs> Prečo princesne ich chce vedieť? A to ešte skôr, ako sa stihla narodiť. Tak preto mala taký ťažký život. Ale nie, ťažký život mala preto, lebo sa volala chce vedieť. Ťažký život mala preto, lebo sa jej oco volal slovodržniť. Keby stále nechcela všetko vedieť. A keby on stále a za každú cenu nechcel držať slovo. Tak ja teraz neviem. Mami! Ako to v skutočnosti bolo? Deti moje, koľkokrát som vám to už rozprávala? Každý týždeň. Ale my to chceme počuť ešte raz. Rozprávaj nám to. Mami, rozprávaj. Tak dobre, počúvajte. V jednej počestnej krajine vládol kráľ slovodrž. No, vládol. Skôr... Áno, urobím to. Ale áno, určite vyhoviem vám, len musíte mať chvíľočku strpenia. Samozrejme, samozrejme, ja vás chápem. Čo skoro to splním, len trpezlivosť, poprosím, trpezlivosť. Určite, určite. Moji predchodcovia toho toľko nasľubovali, že sa mám stále čo oháňať, aby som dodržal to slovo aj za nich. Najmä ak jeden slúbil pravý opak toho, čo ten druhý veru. A ešte k tomu všetkému. Sa mi má od dneška za týždeň narodiť, no, teda skôr mojej manželke, dieťatko. Pán kráľ, pán kráľ, máte ísť okamžite ku kráľovnej. Volá vás. Áno, už idem. Vy sa ma ani nespýtate, prečo? Nie, nie, radšej nie. Kdeže, kdeže? Ja, ja sa totiž bojím, že sa znova dozviem o nejakom sirube, ktorý by som musel za niekoho dodržať. Moje dieťatko chce vedieť, ako to na svete vyzerá. Nech žije kráľovská dcera, nech žije. Želám ti, aby ti ten týždeň, o ktorý si prišla na svet skôr, bol raz užitočný. Naša kráľovná umrela. Poveďte mi však, aké boli jej posledné slová, aby som ich za ňu mohol dodržať. Moje dieťatko chce vedieť... Presne tak. Princezná sa bude volať chce vedieť, pretože ju takto oslovila jej umierajúca matka. Tu pred všetkými slávnostne sľubujem, že svojej cére princeznej nahradím jej matku a svoje slovo dodržím tak, akože sa slovodrž volám. Vidím na tebe, že práve urputne uvažuješ, môj hlavný uvažovač. A ešte ako, vzácný môj kráľu, uvažujem a uvažujem... A nad čím? To práve neviem. No, to je strašný zlozvik, Mal by si si od neho odvyknúť. A viete, že nad tým budem uvažovať? Ale až neskôr. Teraz mám pre teba dôležitejšiu úlohu. Riešim závažný problém. Pred časom som pred všetkými slúbil, že nahradím princeznej chce vedieť jej matku. Hm. Hm. Ale ako? Hm. A čím? Nad tým uvažuj. Už aj uvažujeme. Tak čo? Hm. Prišiel si na niečo. Vaše veličenstvo. Aspoň sa snaž. Hovoria ja mi týždeň, to sú moje deti. Sedem milých detí, krásnych ako kvet. Volajú tie deti a nielíci svetí. Kto ich raz len stretol, to teší svet. Ale pozrime, že. Čo vy tu robíte? Uspávam, vašu dcéru chce vedieť. Tak to teda nie. Dal som pred všetkými sľub že svojej cére budem nielen otcom, ale aj dobrou matkou. A preto ňou teraz nemôžete byť vy. Nech vás tu nevidím. Pôjdem, ale najskôr mi dobrý kráľu zaplaťte za moje služby. Máte šťastie, že mám vždy pri sebe nejakú tú hotovosť. Tejto hovorím snová. To pre prípad, keby sa v noci objavil niekto, komu som vodne slúbil nejaký ten peniaz. <kým> Ale vám som nič nesľúbil. Kráľ slovodrž, opúšťam vaše dieťa. Blíži sa polnoc a môj čas sa bez tak kráti. Ak mi však čestne vyplatíte moju plácu, prezradím vám, ako svojmu dieťaťu budete môcť nahradiť jeho matku. No, tu máte svoju odmenu. A teraz mi povedzte, ako. tak? Že odpustíte prvému hriešníkovi, ktorého stretnete. Aj keby vám neviem, ako pil krv. Pil krv? Tomu nerozumiem. A budete ho dokonca živiť tým najlepším, čo v dome máte. Vôbec vašim slovám nerozumiem. Ale čo? Vedený svojou otcovskou a teraz už aj materinskou láskou, vám to ako inak sľubujem. Ak sa budete poctivo starať o toho hriešníka a živiť ho... Budete tým živiť a opatrovať aj svoju céru. Ale pozor, nikomu to nesmiete prezradiť. Uh, to bol ale ťažký deň. Uh. Jau. Jau. Jau, ajs. Au, ty, hneda jedna. Pozri ju, Blcha! Veď počkaj, ja ťa... Počkať. Počkať. Veď ty si ten prvý hriešník, ktorý mi pie krv. Haha, že ťa sem poslala tá baba. Čo? Iba to ťa pred smrťou zachránilo. Ale čo teraz s tebou? Tam ťa ja len... Tam ťa ja len uložím, aby som ťa mohol živiť? A dám ťa do tejto malej sklenej fľaštičky. Čo je? Čo sa ti stalo? I Ale aspoň to teraz vyskúšame, či to funguje. Ak budete živiť toho hriešnika, budete tým živiť aj svoju dcéru. Kráľ strčil prst do fľaštičky a... A pochopil, že čokoľvek urobí blche, deje sa to isté aj s princeznou. Blcha musela mať vždy všetkého dostatok. A tak mala, chce vedieť, rástla a silnela, A kráľová blcha takisto priberala. Získavala na sile, až musela byť prenesená do väčšej fľaše. To všetko robil kráľ slovodrž tajne. Presne tak, ako to slúbil. Hmm, tak čo? Stále usilovne uvažuješ, môj hlavný uvažovač? Ako inak, uvažujem nad tým, ako a čím nahradiť princeznej chce vedieť jej matku. Ale to už je dávno vyriešené. Teraz uvažuj nad tým, čo má robiť kráľ, keď mu niekto začne prerastať cez slavu. Čo? To nemyslíte vážne? O takom niečom by sa niekto neodvážil ani len uvažovať. Veruže, hej. A tak hlavný uvažovač začal o tom silno premýšľať. A takto uvažoval celých 16 rokov. Začiaľ s princeznej chce vedieť, či vyrástla veľká slečna a náš príživník v kráľovej spálni sa nie že nevedel zmestiť do svojej kože, ale ani do tej najväčšej fľaše. A tak ho kráľ musel schovávať vo veľkom sklenom demižóne. Halo! Halo! Počujete ma? Ja to tu už nevydržím. Tak mi povedz hebe do jedno, čo mám teraz s tebou robiť? Ha? Ja to nevydržím. Je mi tu tesno. Na príšerne sa tu nudím. Prerástol si mi cez hlavu. A čo skoro tu pre teba nebude miesta? <sícť> Na niečo som prišiel. Tak von s tým. Daj mi urozené meno, nádhernú Livrej a, a vymenuj ma za pobočníka mojej sestry. Chce vedieť. Sestry? To ako myslíš? Ty sa opovažuješ nazývať princeznú svojou sestrou? <sícť> A nie sme azda z jednej kráľovskej krvi? No, do istej miery áno, ale ja si vyprosím, aby si o tom takto hovoril. Aspoň na verejnosti nie. Drahý oče, tvoja céra a princezná chce vedieť, chce vedieť, s kým sa to vo svojej spálni celú noc hováraš. Cérenka moja, ak to chceš vedieť, chystám pre teba jedno veľké prekvapenie. Dnes popoludní ti predstavím e, e, tvojho nového pobočníka, baróna, z hopsa Pichu. Baróna z hopsa Pichu? K vašim službám, krásna princezna. Príjmam vás do svojich služieb, milý môj. Barón z hopsapichu. Výborne, výborne, hopsapich. Menujem ťa svojim tajným radcom prvej pomoci. Ale prezradte mi, odkiaľ pochádza váš rod, že som o ňom ešte nikdy nepočula? Opováš sa jej čokoľvek prezradiť. Dám ti nasadiť železné čižmy a už si skákal. Otecko, dobre vieš, ako neznášam, keď si niekto s niekým v spoločnosti niečo šepká. Pretože ako princezná chce vedieť, Chcem vedieť, kto čo komu hovorí. Váš otec, najmilostivejšia princezná, mi práve oznamoval, že mi za moje skokanské majstrovstvo dá zhotoviť zlaté črievice. Ale, otecko, aký si ty len šľachetný a veľkorysý. No tak, áno, áno. A vy? Pôjdete so mnou, barón. Ukážem vám svoju izbu A rúžový altánok v záhrade Chcem vedieť Ako sa vám u nás bude páčiť Od toho času Nemohla princezná chce vedieť Bez picha žiť Pri poľovačke na zajace Bol hopsapich zasa prvý Dokonca predbehol aj psi hmm. Čo na to hovoríte Milý môj hlavný uvažovač hmm. Uvažujem nad tým či rýchlosť, zaou sa náš milý baron pohybuje, neprevyšuje rýchlosť môjho uvažovania. Prestante. Radšej premýšľate nad tým, prečo je ten pobočník pre mňa taký nenahraditeľný. Nepoznáte hopsa picha, presný zásah, rýchly led. Pri ňom každý ťažko dýcha, po hryzie ti hladkú pleť. Otecko, kto je vlastne ten môj nový pobočník? Všade doma, v každom rohu, v tvojom novom obleku. Trochu šteklý hrizie nohu, po vlasoch je na fleku. S tým hopsa pichom, to je na nevydržanie, Ano. Ako hlavného vojenského hodnostára našej krajiny, má pripravil o postavenie, ano. ...ktoré som mal na Kráľovskom dvore. Na Naozaj? A nemýlite sa, generál Bumbác? Áno. Vám neprekáža tá jeho nafúkanosť, áno? No, počkajte. Budem o tom premýšľať. Prekáža. Áno. Tak vidíte. A čo s tým urobíme? Áno? Máte nejaký nápad? Počul som že sa chystá na akúsi slávnosť. No a dokonca s alegorickým sprievodom. Áno. Áno. A kam ty mierite? Nikam. Mám totiž taký starý zvyk, že svojim premýšľaním nikam nemierim. Aha. Áno. Počkajte. Vrávite slávnosť? Ale áno, to bude ono, musíme byť ako on, ano. Mm. všetko robiť vo veľkom štýle, áno, zorganizujem spiknutie, áno, alegorické spiknutie. Preto chváľte ho psa picha, pred ním ťažko sutekáš, koho lapí, ten len vzdycha a zlísinov si potykáš. Pán baron, ano. boli by ste takí láskaví, áno? a venovali mi minútku. Pokiaľ to bude naozaj iba minútka, môžem ano. vám ju obetovať. Áno, áno. Tak, uh, my dôstojníci kráľovského vojska obdivujeme vašu rýchlosť. Áno. A, a prehľad vo veciach vladárskych. Áno, áno, áno, áno. Domnievame sa, že by ste sa mali stať súčasťou kráľovskej rodiny. Ale to ja predsa už dávno som. Áno. Uh, chcel som povedať, že, že som o tom chcel dať, uvažovať, a, a, a, a, a, ale... Áno, áno, áno. Ale... Ano. Uh, ako by ste si to predstavovali vy? Áno. Už dlhší čas si všímam zvláštnu pozornosť, áno, ktorú vám venuje naša milá princezna chce vedieť. Uh, ste neobyčajne bystrí, generál. áno. Uh, takže vy sa domnievate, že by som mohol dúfať aké mohol dúfať. Vy musíte konať, Ano. Požiadejte kráľa o ruku princesnej. Prepačte. Ta minúta sa už skončila. Aha, áno. A von! Vaše veličenstvo, je teda so mnou... Spokojné? <laughs> Milí priateľu, ani som netušil, že budete takto vynikať pri poliovačkách. Tá posledná sa vám mimoriadne vydarila. Vaše veličenstvo teda nepochybuje o mojich zásluhách? Presne tak. Ja a moja dcera chce vedieť, sme presvedčení, že ste muž na pravom mieste. Mimochodom... Som rád, že ste sám spomenuli princeznú, ale musím vás trochu popraviť. Miesto pobočníka nie je pre mňa to pravé. Ako to myslíte, barón? Moje miesto je po boku princeznej chce vedieť, ktorá mi sama prejavuje značnú náklonosť. A priazeň. Vy ste sa zbláznili. Uh. <laughs> Dúfam, že neodmietnete moju žiadosť. Čo vám to zišlo na úm? Um? Žiadam vás ruku princeznej chce vedieť. Olala, vážený pane z pichu. Nezabudli ste náhodou, kto vlastne ste? Kto? kto som? Kto som? To mi musí stále niekto pripomínať? Princezná otázkami vy. Vy svojimi hlúpimi poznámkami. Kto som? To len teraz zistíte, kto ja vlastne som. Haha, ty jedna, spupná, vypasená, nevďačná, blcha. A ty sa hlavne staraj o to, aby sa princezná nikdy nebozvedela, kto ty vlastne si. Nepoznáte ho, psa picha, presný zásah, rýchly led. Pri ňom každý ťažko dýcha, pohrizie ti hladkú pleť. Drahý priateľu, áno, dostalo sa vám strašnej urážky. Mal by som pre vás jeden návrh. Áno? Ako sa pomstiť a získať pri tom to, po čom túžite? Prosím, no, prosím, hovorte. Ano. Počúvam vás. Áno, áno, áno. No, v susednom kráľovstve, áno, vládne kráľ Vierolom. Áno. A ten vonkoncom nerešpektuje mierovú zásadu nášho kráľa. Áno, <tým> nerob to, čo nechceš, aby robili tebe. Po svojich zvedoch mi odkázal, že má o vás eminentný záujem. Rád by vás získal do svojich služieb. Do služieb svojho vojska. Áno, aj k nemu sa už doniesli zvesti o vašich výnimočných schopnostiach. Naozaj? Áno, áno. Odkázal mi, že ak by ste prijali jeho ponuku, áno, okamžite by vás po zajatí kráľa Slobodrža menoval miestodržiteľom našej počestnej krajiny. A čo naše, teda vlastne tvoje plány v súvislosti s princeznou chce vedieť? Áno, áno, áno. Princeznú by ste mali pod akoukoľvek zámienkou odviesť za hranice tejto krajiny. A my potom prídeme za vami. <skrý> Skvelý plán. <skrý> Netušil som, že sa už o mne vie aj v okolitých krajinách. <skrý> Prikazujem ti teda, aby si sa postavil do čela nášho vojska. Áno. <skrý> S princeznou to už zariadím ja sám. Milý barón, mm. ako to, že nechcete spievať? Mm. Dnes sa nedočkám vašej pesničky. Mm -mm. Varón, ja vám prikazujem. No. <laughs> tak, tak ja vás prosím. Prepačte, vaša kráľovská výsosť, ale... Smútok mi nedovoluje spievať. Na dnešný deň pripadlo výroče smrti mojich rodičov. A kto boli vaši rodičia? Nikdy ste mi o nich nechceli nič povedať. Ani neviete, ako rád by som sa vám zo so všetkým zdôveril. Ale... Ale tu, tu nemôžem. Keby som vám povedal, kto vlastne som, musel by som hneď zomrieť. To je neobyčajne vzrušujúce. Lenže ja to musím vedieť. Volám sa predsa chce vedieť. Chápem to. Ale čo ma je po vašom pochopení? No ale... Či neexistuje žiadna možnosť, ako sa to od vás dozvedieť? Je jedna možnosť. Aká? Ak dnes večer prídete k bráničke na konci zámodskej záhrady, tam sa vám to odvážim povedať. To neobyčajné tajomstvo vám prezradím. No konečne. Súhlasím. Ale... Ps, nesmie sa o tom nikto dozvedieť. Nič sa nebojte. Vytratím sa zo zámku ako myška. <laughs> Presne o polnoci vás budem čakať na konci záhrady. Bože, to je ale dialka. Konečne som tu. Drahá moja princezná. <laughs> tak... A teraz sa pekne vyplačte. Čo? Ja sa vás totiž chystám uniesť. Moje vojsko je už pripravené a keď ma kráľ Vierolom, vymenuje miesto držiteľom tejto počestnej krajiny, stanete sa mojou manželkou. A potom vám možno prezradím, kto vlastne som. Čo bude s mojím otcom? Hmm, to radšej nechcite ani vedieť. Pomoc! Pomoc! Pomoc! Zachránte ma. No, no, no, želáte si vzácna princezná? Baron z Hopa mi nechce povedať, kto je. A ešte k tomu ma chce aj uniesť. Preto som tu, aby som vás a celé naše kráľovstvo zachránil od tohto. Od koho? Kto vlastne je tento baron z Hopa Pichu? To sa už čoskoro dozvieme. Áno, ste zatknutí. Zhodím kabát a zlé zvyky. Dobrý budem nakoniec. Premením saši mimiky, láska to je hlavná vec. Nech si hryzie, kto je žravý, nech si cicia, kto je žrúd. Už nechcem byť krutý, dravý, moja voľba radšej. Barón z hopsapichu, za vašu spupnosť a zradu budete popravení. Barón, ak mi poviete, kto vlastne ste, Požiadam odca o milosť. Nie. Nič nepoviem. Ha! Vaša kráľovská výsosť. On zmizol. Neostal po ním ani tieň? Umieram od zvedavosti, kto to bol. Ako sa to teraz dozviem? Všetko ste pokazili. Nedá sa nič robiť, milá cérenka. Kedy si som musel slúbiť, že nikomu nepoviem, kto je baron z hopsapichu. Ale... A že to chceš teraz vedieť. To na mojom sľube nemôže nič zmeniť. Pretože sa volám Kráľ Slovo Drž. Ty len pekne, krásne začni myslieť na svoje kráľovské povinnosti a, a... zabudneš na svoju zvedavosť. Otecko... Alebo začni myslieť na vydaj. Nevezmem si nikoho, pokiaľ sa nedozviem, kto bol barón z hopsapichu. To nemyslíš vážne? Smrteľne vážne. Nuž, milé dieťa, ak je to tvoja vôľa... Všetkým dávam na známosť. Ak sa nájde ten, kto uhádne pôvod osoby baróna z hopsapichu, dostane ruku mojej kráľovskej céry, princeznej chce vedieť. Tak na kráľovský dvor začali prichádzať budúci ženísi. Všetci sa snažili uhádnuť, kto bol barón z hopsapichu. Jeden vravel, že tibetský drak, druhý, že nosorožec, ďalší, že tajný agent. Jeden vážený profesor dokonca tvrdil, že išlo o arabského šejka. A tajomný tibetský mních sa všetkých snažil presvedčiť, že to bol holandský predavač duší. Všetci sa ale mýlili. A tak odišli s dlhým nosom. Až raz... Otvorte! Otvorte, vyspachtoši! Už som prú! Dorazil som! E, a kto ste? Volám za skade ruka! Ľudožrút! Cúkrovník! Cúkrovník! Slavo, uhni z cesty, daj si pozor, lámem kosti Kto som? Ľudožrút Velikánske strašné kolo, meliem, drvím každé telo zabí krk, vykrút Som ako drak, nad čelem rak, ohnivý zrak Vidím váš ľak, mne ujdete môj hlas, prepichne vás, vyvolát raz, zarevem raz a odpádnete! Nezdá sa vám, že prichádzate až príliš zavčasu? <hým> Takto skoro ráno, veď celá naša krajina ešte spí? Chcem ju, a to čo najskôr. Nech celé kráľovstvo vidí, ako vyzerá tvoj zaď a princeznín v budúci ženich. Čo sa deje? Otecko, čo je to tu za krík? Nemôžem spať. Oooo, oh. oh, tisíc hrmených! To je ale krásna princezná! A čo skoro bude moja? Za jedinú blchu! Čo? Blcha? Otecko, je to pravda? Vaša kráľovská výsosť, ak je jeho odpoveď pravdivá, tak zamávajte bielou vreckoukou. Mávaj! Král jednoducho zamával bielou vreckoukou. Princezná omdlela. Skaderuka jej priložil k nosu strúčik cesnaku, aby ju tým hneď vzkriesil. Ale ona aj napriek tomu opetovne odpadla. A to celé sa opakovalo ešte niekoľkokrát za sebou. Pomoc! Pomoc! Pomoc! Moja milá, dobre ti radím. Upokoj sa a nereľ mi tu do uší, lebo budem musieť na teba použiť tvrdšie metódy. Nie. Vážený pánska deruka. Jeho kráľovská výsosť má pre vás pripravených niekoľko návrhov. Oh, oh, oh, môže sa nimi pochváliť. Ja sa rád pobavím. Ak budete chcieť, vymenujem vás za dvorného draka. No tak vám udelím všetky svoje minulé, terajšie aj budúce metále. Ďakujem, nechcem. Veď je to zbytočná príťaž na krku. Vymenujem vás za rytiera ručičku zo skade Prekrásne meno Môžem ma tak volať Moja najmilovanejšia Chce vedieť. Ale len keď budeme sami Vidím, že nemáte v sebe ani štipku slušnosti To nie Ale za to mám v bruchu tvojich dvoch zbrojnošov Ktorí ma k tebe nechceli pustiť Ak chceš Môžem k nim pridať aj tvoju Chrumkavú cérenku Nie Moja milá a rozlúčka s oteckom. Príliš to nenaťahuj. Cérenka, voláš sa chce vedieť a ja sa volám slovo To už vieme. A z toho vyplýva, že budeš musieť odísť s týmto netvorom. Neboj sa, raz sa možno ešte uvidíme. Dráh chce vedieť. O niekoľko hodín už budeme na mojom hrade kostrov, ležiacom hlboko v horách. Len mesiac tam žmurká a z vetra zavíja a iba kostry, ktoré štrkocú v korunách stromov odháňajú dotieravé havrany. Tam si ťa teraz odnesiem a tam, tam ťa od samej lásky aj zjem. Života poznala som málo, roky šli nudné, šedivé. Tu v srdiečku sa, čo si stalo, a zdá to, radosť z lásky je. No zastihol ma osud krutý a šťastie, Zahadal ten tieň Raz zjaví sa mi Oblúk duhy, A ty si Ku mne prídeš preň Tak Ako sa ti tu U mňa páči Zlatičko moje Všetky tie kosti, ktoré tu vidíš, ohlodali moji predkovia. Alebo ja sám? Všimni si, ako sú krásne usporiadané. Nádhera. Hotová gotika. Ach, bože, to je strašné. Čo hovoríš, láska moja? Nič. Že... Že je to strašne krásne. A, a, a nechceš niečo ochutnať? Nie. Mm. Nemám chuť. Veď ona sa ti dostaví. Ja si dám živé žabie z ťahienka. Oh, keď sa mi trasú v žalúdku, hmm, dostávam ešte väčšiu chuť do jedla. <laughs> Ale teraz, drahá chce vedieť, musím preč. Idem nám zabiť niekoľkých mesiarských tovarišov na svadobnú hostinu. Ako hlavný chod. O, pekári sa už minuli. Škoda, chutili skvele. Ale neboj sa, hľadovať mi tu nebudeš. A spoločnosť budeš mať takisto mm, vyberanú. Pozval som k nám totiž jednu snešenú dámu. Pani Zosobová, Pripravil som vám ako občerstvenie, maličké mačičky. Mm. Ale nie, že ich všetky zožerieš sama. Skôr ako tá dáma príde. Toho sa nemusíte báť. Ja vás, ľudí, dobre poznám. Stále hovoríte, aké vám je to odporné. A potom, keď to ochutnáte... ...sa neviete dojesť. No. A snaž sa aby sa pani Zosovová u nás dobre cítila. Inak uvidíš ten výprast. Prečo sa volám, chce vedieť a musím byť taká zvedavá? Bože... Keby som tak zasa mohla byť doma, pri oteckovi, už by som až do svojej smrti nič nechcela vedieť. Čo to bolo? Toto je. Zasa tá zvedavosť. Nie. Nechcem nič vedieť. Neostávam nič iné, len zúfalstvo. Bože, Ďalaj, bože... Ale, ale, ale... Bôvobná pani Skaderuka. A aká ste rozkošne ustráchaná. A hlupočka... A čože? Pán Skaderuka ma neohlásil? Určite som vás vyrušila z nejakého sladkého snívania. No len poďte ku mne bližšie. Neponúknete mi niečo? Pozúv. Len čo zapálim svetlo. Nie, nie, len... Nie nejaké svetlo, len nejaká skoločenská okázalosť. aj tešila som sa na večeru podvojici, da rada. da da Tešila som sa na malé mačičky Aj ich ich máte. Pán Skaderuka vám ich pripravil. Mne. Tie mačičky pripravil pre nás obe. Dráha moja, no pozrite sa, so. nie sú nás už A vy ich budete jesť? A živé? Aj s kožušinkou moja zlatá. To je na nich to najchutnejšie. No, ponúknite sa. Princezná chce vedieť sa tak zľakla, že som to už nevydržala a... Prepáčte mi, vážená a múdrosťou obdarená pani Zosovová. Mm -hmm. Poďže nie na mojej strane, pani... E, pa, pa, pani... Týždeň. Oh, mm, pani týždeň. E, interesantné. Započula som, že hľadáte spoločníčku k večeri. Ale áno, áno, ale... No dobré. Pozvem teda vás. Oh, ďakujem. Dúfam, že neodmietnete, ak vás zase ja na revanš pozvem na k Portského. Oh, oh, oh, oh. Pohár dobrého vína predvečerou nemôže uškodiť. To máte svetú pravdu. Zdá sa, že dobre viete, čo sa... V lepšej spoločnosti, Pateri. To teda viem. Ona odpadla. Sláva. Sláva, by ste ma pred ňou zachránili. Ale... Ako ste sa sem dostali? A kto ste vzác na pani? Hovoria mi týždeň, to sú moje deti? Sedem milých detí, krásnych ako kvet. Volajú tie deti anjelici svety. Kto ich raz len stretol, to teší svet. Ja tú vašu pesničku od poznám. Túto pieseň som ti spievala už keď si sa narodila. Prišla si na svet do týždeň skôr, ako si pôvodne mala. A ja som tvojej mame slúbila. Že ti ten týždeň raz v živote vynáhradím. Že ti ho zkrátka vrátim, keď to budeš najviac potrebovať. Takže, deti moje, dáme sa do práce. Ja som prosím pondelok, ten vždy prvý v rade. A ja prosím útorok, z úsmevom na brade. Ja som streda, dobrý deň, a ja štvrtok šťastie. A mne piatok hovoria, pri mne láska rastie Teší ma Som Sobota Krásne spievam rečný. No a ja Som Nedela Som tým sviatkom Večným Ten týždeň, ktorý princeznej dlhujete Musíte teraz vrátiť Ale ako? Vy to neviete? Ach tak, ako nedela vezmem princeznú do náručia. Veď je práve nedeľa a vrátiš ju mne v sobote. A hneď je sobota včerajší deň. Na hrad Kostrom, Prichádza vzácna návšteva. Pôvodná pani Skaderuka. A, aká ste rozkošne ustráchaná. A čože? Pán Skaderuka ma neohlásil? Sobota radšej hneď vrátila princeznú piatku. Tu hrôzu, ktorú chce vedieť, zažila, keď prvýkrát uvidela hrad kostrov tú hrôzu si určite pamätá. Tak, ako sa ti tu u mňa páči, zlatičko moje? Všetky tie kosti, ktoré tu vidíš, ohľodali moji predkovia. Alebo ja sám? A piatok vrátil princeznú štvrtku. A vo štvrtok spomínate si, vo štvrtok sa princezná musela rozlúčiť so svojim oteckom. Cerenka, voláš sa chce vedieť, a ja sa volám slovo drž. To už vieme. A z toho vyplýva, že budeš musieť odísť s týmto netvorom. A tak princezná chce vedieť. Bezpečne a neomylne plávala proti prúdu času. Až nastala streda. Baron Hopsapichu za vašu spupnosť a zradu, budete popravení. A streda vrátila princeznú útorku. A tak sa stalo, že baron z hopsapichu vôbec nebol popravený. Lenže v útorok... Pomoc! Pomoc! Zachránte ma! no, želáte si? vzácna princezná? Barón z hopsapichu mi nechce povedať kto je. A ešte k tomu ma chce aj uniesť. A bol pondelok, ale v pondelok predsa ešte k žiadnemu únosu nedošlo. A prišla nedeľa, presne týždeň predtým, ako pani Zosobová priviazala princeznú k Vešiaku z ohlodaných kostí. Milá chce vedieť, vrátila som ti celý tvoj týždeň. Odteraz si však dávaj pozor, viac ti už vrátiť nemôžem. Je nedeľa, rozprávaš sa so svojím milým hopsapichom, a márne čakáš na jeho pesničku. A kto boli vaši rodičia? Nikdy ste mi nechceli o nich nič povedať. Keby som vám povedal, kto vlastne som, musel by som hneď zomrieť. Nie, to nesmiete. Ja sa síce volám chce vedieť, ale pretože mi je váš život drahý, už sa na to nikdy nebudem pýtať. To je úžasné. Ako si to dokázala, cérenka? Ty si prekonala vlastnú zvedavosť? Ja ti, otecko, ani sama neviem. Vieš čo, ja to skúsim tiež. Nedodržím slovo. Náš barón z hopsapichu je? Oh. Nie, ja to nedokážem sa už konečne predstav. nech si hryzie, kto je žravý, nech si cicia, to je žrút. Už nechcem byť krutý, dravý. moja voľba princom buď. Zhodím kabát a zlé zvyky, dobrý budem nakoniec, premením sa šimmy, Láska to je hlavná vec. Otecko, on je asi princ. Princ? A ešte k tomu, aký pekný. Pekný? A on si ma asi vezme. Asi si ťa vezmem. Milá chce vedieť. Chceš vedieť, čo teraz urobí tvoj kráľovský otec? Požením sa s vami, pani týždeň. A každému z vašich siedmich detí udelím vyznamenanie najkrajšieho dňa nášho budúceho života. To sľubujem, akože sa kráľ slovo volám. Ako Akože som týždeň, ja a moje deti, sme tu k vašim službám, prosím, želáte si. Radosť, smutok, nádej, prinášame vám, rozprávočku krátku, ako život sám. Počúvali ste rozprávkovú hru Barón z hopsapichu. Podľa literárnej predlohy Klemensa Brentana, v preklade Berty Barčovej prerozhlas zdramatizoval Svetozár Sprúšanský. Účinkovali pani týždeň Sonja Norisová, princezná chce vedieť, ale napajtinková, barón z hopsapichu Daniel Fischer, kráľ slovodrž Igor Adamec, hlavný uvažovač Mojmír Caban, generál Bumbác, Branislav Bystriansky, Ľudožrút z Lukáš Latinák, pani Zosovová Lucia Vráblicová, kráľovná Dáša Rúfusová a deti? Vladimír Drexler, Aneta Kmecová, Timotej Lukovič, Jakub Novánsky, Andrea Salíniová, Diana Pavlačková a Emil Zvarík. Dramaturgia Ján Uličiansky Produkcia Silvia Matovská Hudobná dramaturgia Milena Lukáčová Hudba Sisa Michalidesová Zvuk Ľubica Olšovská Réžia Svetozár Sprúšanský Nahrávka vznikla s finančným príspevkom Goetheho inštitútu v Bratislave Literárno-dramatické centrum Slovenský rozhlas 2008